Розділ десятий Як уже зазначалося раніше, Всесвіт – це хаотичний і великий простір. Багато людей заради збереження власного спокою схильні ігнорувати цей факт. Багато з них були б щасливими перебратися кудись у менш простору місцевість згідно з власними уподобаннями. І саме це робить більшість із них. До прикладу. В одному з кутків східного краю галактики обертається велика, поросла лісами планета Огларун. Усе її розумне населення постійно мешкає на досить таки маленькому і тому перенаселеному горіховому дереві. На цьому горісі вони народжуються, живуться, закохуються. Вирізають на корій крихітні теоретичні статті про значення життя, про марноту смерті та важливість контролю за народжуваністю. Їм трапляються вести маломасштабні війни, і врешті-решт вони помирають, прив'язані ременями з нижнього боку деяких гілок на периферії крони, до яких важче добратися. І дійсно, єдині огларунці, які покидають своє дерево – ці котрих проганяють з нього за скоєння мерзенного злочину. Вони цікавляться, чи на інших деревах теж можливе життя, або ж навпаки – піддають сумніву існування інших дерев, які начебто не що інше, як ілюзії, що виникають від споживання надто великої кількості огларунських горіхів. Така їхня поведінка може здатися екзотичною, але немає у галактиці такої форми життя – які не можна було би поставити на карп одного і того ж гріха. Ось чому водоверць тотальної перспективи справді така жахлива, як про неї говорять. Бо коли вас зачиняють у водоверті, ви маєте можливість на одну коротку мить охопити поглядом усю неймовірну безконечність сотвореного світу. І десь на цій загальній картині ви помітите позначку – мікроскопічну крапочку на іншій мікроскопічній крапочці, яка означає «Ви ось тут». Перед очима Зафода простягалася сіра рівнина, понівечена і сплюндрована. Вітер з диким виттям гуляв рівниною, а посередині можна було помітити підвищення «сталевий купол». Оце те, зробив висновок Зафот, куди він прямує. Це й була водоверць тотальної перспективи. Коли він зупинився і безпорадно поглянув на дивну споруду з купола, несподівано долинув нелюдський крик жаху, наче у когось виривали душу з тіла. Цей крик на мить заглушив вітер і затих. Зафот здригнувся від страху, а кров у жилах застигла, наче рідкий гелій. Е, що це було? промимрив він, ледь ворушачи губами. Запис, пояснив Гергравар. Запис голосу останнього засудженого, якого вкинули до водоверті. Його завжди відтворюють для наступної жертви. Така собі прелюдія». «Але ж це справді звучить жахливо», – затинаючись вимовив завод. «Може б нам поговорити про це десь на вечірці, а? За чаркою або ще деінде. «Наскільки мені відомо», – почувся позаземний голос Гаргравара. Я, мабуть, зараз саме на одній з них, тобто моє тіло. Воно частенько ходить на вечірки без мене. Каже, що я йому тільки заважаю. Он як. А що ж це з вашим тілом? Поцікавився зафут, намагаючись відкласти не пізніше те, що очікувало на нього. Ну, воно... Знаєте... Воно зайняте, невпевнено відповів Гергравар. Ви маєте на увазі, що воно діє на власний розсуд? запитав завод. Перш ніж гергравар озвався знову, повисла довга і прохолодна пауза. Я повинен сказати вам, нарешті відповів він, що, як на мене, то ваше зауваження досить таки образливе. Здивований та розгублений зафот промимрив щось, вибачаючись. Та нічого, сказав Гергравар, ви ж не могли знати. Нещасний голос затремтів. Річ у тім, продовжував він тоном, який свідчив про його наполегливе бажання тримати себе в руках. Річ у тім, що зараз ми з ними ведемо судовий процес про розділ. І я підозрюю, що він закінчиться розлученням. Голос знову замовк, а западів'ї не спало на думку жодної відповіді. Він пробурмотів, щось нерозбірливе. Мені здається, що ми погано підходили одне одному. Через деякий час знову продовжив свою розповідь Гаргравар. «Нас завжди цікавили зовсім різні речі. Ми завжди дуже сперечалися за приводу сексу і риболовлі». Врешті-решт ми спробували поєднувати ці два заняття, але це привело до біди, як ви, напевно, можете собі уявити. І тепер моє тіло відмовляється впустити мене. Воно її чути не хоче про мене. Знову настала напружена, сповнена трагізму пауза, а вітер і далі завивав над рівниною. Воно каже, що я його тільки стримую. Я зауважив, що фактично у тому і полягає моє завдання, щоб стримувати його. А воно відповіло, що подібних дурниць воно від мене вже наслухалося аж досить йому начхати. І на тому ми й розійшлися. За ним, мабуть, залишать моє перше ім'я чи ба? сказав зафуд півголоса. Яке? Пізпот, відповів голос Моє повне ім'я Пізбот Гаргравар. Отака історія. Як вона вам? співчутливо протягнув зафуд. Ось чому я. Розум, який залишився без тіла, отримав цю роботу наглядача-водоверці тотальної перспективи. Жодній істоті не ступати на поверхню цієї планети. Крім жертв водоверті, але, боюся, їх не варто брати до уваги, а то може розповісти вам про планету? Хочете послухати, багато років тому це була процвітаюча щаслива планета. Люди, міста, крамниці, загалом нормальна планета. Хіба що на центральних вулицях цих міст було трохи більше взуттявих крамниць, ніж можна було б вважати необхідним». Але по і підступно кількість взуттявих крамниць і далі зростала. Це економічне явище загальновідоме, але тут на практиці воно обернулося трагедією. Бо чим більше крамниць відчиняли, тим більше взуття необхідно було пошити, а тому воно ставало гіршим. І носилося погано, а коли воно ставало все гіршим, людям доводилося більше купувати, щоб не ходити босими, і знову зростала кількість взуттєвих крамниць. Аж доки ціла тутешня економіка не перейшла через те, що, якщо я не помиляюся, назвали «межею взуттєвого розквіту». Коли стало економічно неможливо будувати щось інше, крім взуттявих крамниць. А в результаті крах, руїна і голод, більша частина населення вимерла, малочисельний гурт тих, кому була властива відповідна генетична нестабільність. Зазнали мутації і перетворилися на птахів. Ви вже бачили одного з них, які навіки прокляли ноги, прокляли землю і забожилися більше ніколи не ступати на неї. Сумна доля. Ходімо, я повинен відвести вас до водоверті. Приголомшений запад кивнув і поплентався по рівнині. Е, «А ви?» – запитав він. Е, – «Теж родом з цієї чортової пастки?» «О, ні!» – обурився Гергравар. «Родом я з третьої планети Зоряної системи жаби. І чудова місцина, прекрасні рибальські угіддя. Вечорами я повертаюся туди, хоча зараз мені залишається тільки спостерігати...» А на цій планеті водоверть тотальної перспективи єдине, що не працює. Її збудували тут, бо ніхто не забажав мати щось таке у себе під носом. У цю хвилину ще один жахливий крик прорізав повітря, і завод здригнувся. Що ж це таке робить з людиною? ледь чутно вимовив він. Це все світ. Просто відповів Гергравар «Весь нескінчений всесвіт, безконечна низка сонсь, безконечні відстані між ними, і ви, лець помітна точка, на лець помітній тоці, до неможливого мізерній». «Аго, я же Зафот Бібельброкси, чоловіче. Може, ви не знали?» Пробурмотів Зафот, намагаючись збадьорити рештки свого «я». Гарграбар залишив його слова без відповіді. Він попросту знову став мугикати, вказуючи напрямок, аж доки вони добралися до тьмяного сталевого купола посеред рівнини. Коли вони підійшли ближче, двері до невеликої темної камери – Прочинилися з дзищанням. «Заходьте!» – наказав Гаргравар. Зафот здригнувся від жаху. Е, «Що, вже?» – вигукнув він. «Вже!» – зафот знервовано зазирнув досередини. Камера була дуже мала. Вона була убита металевими пластинами, і у ній заледве чи вистачило б місця для ще одного. Е, щось воно зовсім не схоже на водоверть, сказав він. А це не вона, пояснив Гергравар. Це ще тільки ліфт. Заходьте. Долаючи непогамовне тремтіння в усьому тілі, завод ступив у ліфт. Він відчував, що разом з ним у ліфті знаходиться і Гергравар, хоча безтілесна істота якийсь час не узивалася. Почався спуск. Треба себе як слід підготувати. Промимрив завгод. Це неможливо, суворо сказав Гергравар. Ви дійсно вмієте поставити на місце будь-кого. Я? Ні. А от водоверць? Та може. На дні шахти у лівці відчинилися протилежні двері, і зафот несміливо ступив до невеличкої, без всіляких прикрас камери з металевими стінами. У її протилежному кутку стояла єдина вертикальна сталева скриня, якраз такої висоти, щоб у ній можна було вільно стояти. Усе було так просто. За допомогою одного товстого кабеля вона з'єднувалася з невеликою купкою приладів і пристроїв. Е, оце воно? здивувався зафот. Так, це воно. Не таке вже воно є страшне, подумав зафот. Я повинен стати отут, так? запитав зафот. Так, ви повинні зайти до середини, сказав гергравар, і боюся, що це слід зробити негайно. Добре, добре, погодився зафот. Він прочинив двері металевої скрині і. Ступив до середини і став чекати. Через п'ять секунд десь клацнуло, і разом з ним у скрині опинився весь Всесвіт.